Rugăciunea a opta pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată Ceresca, toate dăruitorurile, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă să nu furi ne-ai poruncit. De aceea, prin Fiul Tău cel iubit, de cei bogați ne-ai căci prin furt bogăția și-au agonisit, pentru că partea lor în lumea asta și-au luat și în ispita demonului lăcomiei au stat, dar pe noi, de viclenia banilor, ne-ai separat. Cu sabia Duhului Înțelepciunii, lăcomia ne-ai tăiat. Dorința de a avea de la noi ai îndepărtat. Iar când cei vicleni ne-au furat, cu daruri duhovnicești ne-ai mângâiat. Pe cei lacomi, împăcat, e lăsat. De aceea te rugăm ca pe cei flămânzi și însetați de dreptate să ne miluiești, de hoții de suflete să ne ocrotești, comoara sufletelor neamului nostru, prin liturghii parastase, cu danii făcute de noi să o agonisești, să ne dai păstorul cel bun și la pășunea ta cea duhovnicească din împărăția ta să ne primești și așa cum Zaheu s-a pocăit, când toate greșelile le-a plătit, tot așa iartă neamul nostru cel smerit, pe care tălhare lumii mereu l-au jefuit, ca să-și plătească păcatele în această lume cu înțelepciunea ta, așa ai rânduit.